San Pedro apostoluaren lehenengo epistolatik, zenide maiteok, honek iteagaitik nekeak jasan behar badozuek, hori gauza ederra da jainkoaren begietan, horretarako deitu deutzue jainkoak, izan ere, kristok berak ere nekeak jasan zituan zuekaitik, zuentzat eredu bihurtuz, beraren urratzai jarraitu deizuen, Harik ezeban pekaturik egin, haren hauan ez almalzurkkeriarik Iraintzen ebenean, ezeban raininenez eran zuten, nekeak jasatean, ezeban mehatzurik egiten, bestetara zuzen epaitzen dagoanaren eskuetan jarten eban bere burua. gure pekatuak bere gain hartu eta kurutzera eroan zituan gu Bekaturako hilik, zuzentasunaren arabera bizi izan gaitezan. Haren zauriek osatu zaitue. Ardigalduak galduak lezen biltzen, baina orain zeuen hartzain eta zaintzalea gana bihurtu zare. Jaunak esana,